Domnilor sosește Maria sa regina Ascultam, uh, Rui Riblas eu la noapte dispar, de mâine în ca pe casa mea tu singur de vii stăpân, afară de cheile secrete. Cât timp voi sta la țară, poți să dispui în voi și cum poftești de ea. Hai să primești instrucțiuni mereu din partea mea, să te supui în tocmai și te fac om de seamă. Momentul e prielnic, pășește-vă la teamă, căci toți la curtea asta sunt orbi și compromiși. Veghez eu pentru tine, tu mergi cu ochii închiși. REGINA! Regina... Tu ești bun să te lege, acopere-te! Acum ești nobil, înțelege! Nebunesc, signore, nici nu mai știu ce vrei. Vreau ca să placi reginei, să fii amantul ei. Poate că marchizul de fin lasă de departe? Nu-s liniștită. Gândul de el nu se desparte. Acest om mă urăște. Ai? Cum? Dar e în exil conform dorinței voastre. Acest om e ostil. O majestat! Sigur, doar să cu mintea Marchizul pentru mine e un geniu rău. O piază. De una zi, înainte să plece în veni cu toți curteni să și ei e rămas bun. Și să-mi mână. mâna Până să-i vină rândul, pe mine mă răpise în altă parte gândul Priveam la întâmplare cu ochi pierduți în vid Tabloul din salonul cel mare Prins în zid Când, coborând privirea M-am pomenit în cale cu omul acesta groaznic Ce-nainta Agale Când l-am văzut în fața, am pe loc Și cum venea spre mine Se tot juca cu un toc mic de pumnalt Din care o lamă fină Pășa grav cu privirea vicleană și haină. Și apoi când mi-a luat mâna, plecat curtenitor, jur că am simțit o gură de șarpe otrăbitor. Vă prezenta omagii smerite și fidelă. Și acum simt veninul pe degetele mele. Nu l-am văzut din ziua aceea, dar mereu mă urmărește spectrul acestui om ce greu mă pasă aminchirea acelei zile amare! Ce poate o femeie în fața unei fiare? Și noaptea mi apare în somn și mă trezesc. O, oh, doamnă, toate astea sunt chipuii bolnave! E drept că am atâtea preocupări mai grave, dar marea mea durere la nimeni n-am să o spună. Casilda, cerceturii din piață presupun că au plecat! De unde? Așteaptă toți în stradă! Ia punga asta plină și a zvârlă o în grămadă. Oh, sunteți atât de bună cu cel sărac și mic. Dar lui Donante nu i-a zvârlit nimic. Așteaptă zi și noapte o vorbă să dezmierte. Nu vă uitați că-i matur, dar inima e verde. Nu Știu. Totuși, nu vreți ai adresa o vorbă? Ce faci, Conte, azi? Majestatea sa e încântătoare oh, Bietul Ce întristare După o zi întreagă de crudă așteptare e vesel Că regina în fine s-a decis să-i spună Ce faci conte <laughs> Și e în paradis <laughs> Mă va să râd, Casilda Cred că a avut o vadă E fericit săracul, doar numai să vă vadă <laughs> Cum vreau să-i zgonesc aceste gânduri sumbre Care mă scormonesc Iar regele vânează Ce viață ducem noi în șase luni, opt zile am stat cu el doi. Nu-i nicio bucurie să te măriți cu rege. Vreau să mă plimb. Măria ta poate să înțelege să iasă la plimbare, eu n-am drept să o rețin. Dar porțile sunt închise și cheile le țin la curte șambelani și -s -s toți plecați. Mă închideți ca în temniță ducesa și o să mă ucideți. Cum eu sunt, Marea Doamnă de Onoare, împlinesc o simplă datorie. O, oh, simt ca nebunesc. Să aduc atunci o masă! Hai, doamnelor, cu toate să facem o păcută de cărțată! <gri> da? Nu, nu se poate. Regina n-are voie să joace doamnelor decât cu suverani sau neamurile lor. Ursuza! Bun. Să-mi servească cina, ca să eu, dar te invit. M mă ceartă străbunica. Când regele de acasă lipsește, atunci regina stă singură la masă. Uh. Doamne, ce tortură să nu te poți mișca, să nu poți sta de vorbă, să nu poți nici mânca. Mai sunt un an, regină, și o să mă omoare. Ce pacoste pe tânsa, ce viață îngrozitoare. Să stai de-a zile și nopți, să vă duvești, să n-ai altă plăcere decât doar să privești o baltă înverzită cu apă stătătoare și un donjoan tomnatic oftând totem picioare. Casilda... Ce ne facem? Tânjim și e păcat. Recina guvernează când regiul e plecat. Ce-ar fi să stați de vorbă puțin și cu minișturi? Să-mi ne de Roma, de lipsuri, în tezauri. ce distracții. De ce nu invitați un ofițer mai tânăr să vă mai și distracți? Casilda! Curdea asta e plină de tristețe. Ne trebuie și nouă un pic de tinerețe. Ce-ți pasă? Râzi. Cu timpul îți pierzi nădejdea-n domnul, Îți piere bucuria, la fel cum pierde somnul. Tot parcul e salvarea, acolo cel puțin mă pot plimba în voie. E paradisul în plin, după statui spionii vechează în surdine, iar zidul depăşeşte copacii din grădină. Mă câteodată un dor de Evada. Eu am mijlocul acesta Și majestatea ta, dacă ar dori, spre seară când se va nopta, Ia să-l Asta nu se poate, Cu toate astea lucruri cel mai ușor din tot. Destul? Mă poartă gândul mereu ne spre locurile scumpe unde am copilărit. La sora mea, cu care ne fugăream prin lungă, și la țăranii noștri ce se duceau la muncă, și deam cu ei de vorbă O viață ca de rai. Până într-o zi. Apare un domn cu accent în grai și după ce salută și respectul se înclină, îmi spune, doamnă, soarta va hrăzit, regină. Pe brajul bietei mamei curgeau lacrimi și roi, dar tata era vesel. A plâng, plâng amândoi și păsările mele de acasă au murit. Nici flor s-a duc de acasă, n-am voie, e oprit. Să n-auzi niciodată o vorbă mai doioasă. Mai ieri, eram o fată zburdalnică, voioasă. Azi... O regină în lansuri. ce e asta? Trec spre casă, femeile ce spală la cârlă! Ce le pasă? Ființe fericite. Când ele cântă în crâng, îmi face și plăcere. Îmi vine să-și plâng. Majestate, E de o scrisoare de la regescul vostru, oh, Ce bucurie! E un dar din cer! Măria sa de unde îmi trimite acea scrisoare? Din Arancuiesc. De unde-i acum la vânătoare? Oh, mulțumesc din suflet! Nostalgia mea, scrisoarea lui e un balsam ce mă va mângâia. Vreau să o citesc. O clipă! Uzanța Majestate iertați, dar îmi această mie această O, oh, Bine! Hai, citește! Mesajul fermecat. Pe aici e vijelie cumplită. Am împușcat cinci lupi, semnează Carlos. O, Doamne! Atât? Atât, Cinci lupi uciși, sărmana regină, amărâta, tot singură. Îți vine și inima să-ți rupi și regele îi scrie, am împușcat cinci lupi. Vrea majestatea voastră să Nu! E tot? Firește, Maria să a vânează. Atunci când poposește, el scrie cum e timpul și ce-a vânat. Acum, abia văd că nu-i scrisul Mării sau. Cum? Nu-i scrisul lui, e sigur. Pe orice fac prinzoare, e a idoma cu scrisul din cealaltă scrisoare pe care am primit-o. Aici e un mister. Și cine e mesagerul? E un nobil cavaler. E tânărul acesta? Da. E numit de regis scutier pe lângă casa reginei. Se înțelege că lui a dat mesajul la Și cine e cavalerul? Don Cezar de Bazan. Și pe deasupra conte de Garofa. În fine. Un gentilom de seamă, cu sânge albastru în mine. Îl sprijine marchizul de Santa Cruz. Doresc să întreb ceva. Seniore, fi bun! Îl murmuresc când vorbești de tremur. Te rog, deci o senală. Tânărul acesta am strecă socoteala. Ai fost la Ranco Da, acum am sosit. Maria, stai ai bine? Biletul a fost dictat de el. Era călare și nu avea cum să scrie. El l-a dictat. Privirea mi plină de mândrie, mântioară toată. Cu tare aș încerca să întreb trebui cuia dictatul dictat-o, dar... Bine, poți pleca! Stai! Erau pe acolo, seniori? Știi cine, anume? Erau merită doamnă, dar nu-i cunosc pe nume. Am stat câteva ore, cu totul am fost plecată de la Madrid, trei zile. Trei zile? Ce ciudat. Mi-e pieptul o văbaie de foc. Generozie, să fiu gelos pe cine? infamo gelozie. Ați fost numit Scutierul Reginei? Deci, dator sunte să stați de veghe dacă, întâmplător, vrea regele la noapte să o vadă pe regină și să-i deschideți ușa spre camera vecine. Se deschide eu ușa? Cum? Regele i-a plecat, da, dar poate să se întoarcă oricând din afară. Ce a spus? Ce palidie? Rana, era u. Nu, nu-i puțină osteneală Călare de trei zile pe drum, neodihnit Soana, la mâna era nu Răniți, spui Leșină ah. De iute să respire acest la compuseruri Și o să ți vină în fire Recunosc, Dantela, e aceiași Aș putea să jur, e dânsul Fă doamne să mor în clipa Nu v-ați rănit aici Prea mare ar fi pasta. Cred că o veche ce s-a deschis acum când ați venit la curte Pe ce ați plecat la drum A fost o imprudentă Sunt lucruri ce pe doamna nu o interesează El a scris scrisoarea, el de acum A vrut el să o aducă Dar n a spus nici cum că a scris-o el Vă simțiți mai bine? Renasc Să ne retragem Primiți cum se cuvine Și duceți-l pe cont în apartament la el Maria sa nu vine la noapte la pastel. Va mai rămâne încă un timp la vânătoare. Ce-o fi mocnind să mă ascund mai bine? O, Doamne! Vrei Tu are să nebunesc? Dantela a stat la sânul ei. Aduc eu două spade la fel de lungi. Ce vrei? În anul 650, în Alicante, un june foarte echipe și în haine elegante, turnat, ca o statuie frumos, ca un adonis, se tot ținea de fusta iubitei mele. Un vis trecea pe sub balconul din fața catedralii, mai mândru și mai țanțoși decât toți amiralii. Era un oare care v schiz, Scurt, l ucis. Era în 670 precis, hill conte de Iscola, un nobil cu renumei trimise dragii mele de atunci, cu un anume grifel, sclav din vizerta, un, un pilețel de amor. Știi care a fost urmarea? Un îndoit omor și sclavul și stăpânul. Așa le-a fost ursita. <laughs> Dar bine... În 682, iubita mea de pe atunci o zână cu trupul sculptural, mă înșela cu njune un timp gamănal, un gentil om de rasă și plin de cutezanță, având costum la modă de o rare eleganță, cu tocul la coturne în aur căptușit. A dispărut și tirs Domn Dar, domnule, în sfârșit, ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că se crapă ulceorul care merge prea desior la apă. Înseamnă că la patru se face zi. Că știu în spatele capelui un loc dosit pustiu. Înseamnă că e sezar și pe deasupra conte și sper că nu-ți e frigă de spadă sau de glonte. Înseamnă că-s donga spartasis, iguevara și conte de orate. Bun, vă voi onora. Mm. Să-ți recina și fără îndrăzile. Dacă dorești să afli umila mea părere, am să-ți o ascund în față, căci n-am ce să ascund. Am o idee proastă și îmi displac profund toți domnișorii aceia, pretinseni ori de viță, crai scos ca din cutie, mustața în furculiță. Ce veșnic prin salon, eroi printre femei, când mi l laici, când ca niște cocoșei. Istorii cu verbo, o strașnică aventură, eroi care leșină <laughs> pentru o N-am înțeles, o iote. Am iertare. Știți, știți că suntem de aceiași femei îndrăgostiți, din noi doi, unul singur e deprisos, dar care? Scutierul? Majordomul? Cumpluită în cercare, eu nu am decât dreptul vechimei și-al nobleței, dar dumneata ai dreptul semeț al tinereții, de aceea mi și teamă. Precep? nu sunt cantat să mă așez la masă cu un lup înfometat, nici să lupt în arena lui Cupidon cu un altul ce are tolba plină? Cu greu suporți asaltul Bun, fie Deci mâine în faptul zilei când zori reînvie să fiți prezent la locul știut Dar numai noi, părăvaleți sau martori Și acolo amândoi cu spata sau malul, semeți și fără teamă Ne-am despicat în două ca de seamă Ce-am hotărât rămâne secret neapărat Pe mâine Mi-a strâns mâna Dar nici n-a tremurat Știa cu toate acestea că o să spinde gușa și n-a clintit. E tare. Se deschide ușa. dumneata te caut. Sunt doamne încântate. Vreau să te rog un lucru, un lucru neînsemnat. S-au spus mai și brute și nevrute, printre altele ca Silda, femeile slimbute. Mi-a spus că pentru mine ești gata, dumneata, să faci... Orice ți-aș cere E drept, Maria ta Eu n-am crezut firește Greșit ați, majestate Mi-a spus că ai fi în stare cu generozitate Să-mi dăruiești și viața Că Silda n-a mințit Eu zic că da Nu, doamna, a zis ce-a presimțit Voi face ce veți cere Orice, fără măsură Orice? Orice Ei bine, atunci fi bun și jură Că ce mi-a spus nu-s vorbe și că e Jur, jur pe Sfântul Gaspar, patronul venerat Ordonă, majestate, sunt slugă de botată Atunci, iubite conde te rog să pleci de îndată Să duci cutia asta cu tot al ei cuprins la Noiburg. Să dai tati din partea mea M-a prins... La Neiburg. De la Noiburg? La 500 de leghe? Sunt lucruri de valoare să fie mereu de veche de... Și când ar fi nevoie să plec? mai decât Nu s-ar putea pe mâine? Nu, nu, e hotărât M-a prins, vedeți că... Pleacă! Aveam... ne ai dat cuvântul O treabă! Nu se poate, respectă-ți jura o, mă o zi măcar O zi, Maria ta Ai pleacă și capeți un sărut mm, Plec, nu-i bărbat pe lume în cale să vă steie sunt sigur că satan a fost întâi femeie. La poarta de intrare, te așteaptă un rădvan. Mm, s-a gândit la toate. Domn Cezar de bazan așteaptă aceste rânduri. puci fără întârziere. Da bine. o să rămân acum la înapoiere. Eu plec, mărită doamnă, precum ați ordonat. Sunt sluga dumneavoastră. Domn Cezar e salvat. E cam suspect când omul obține atâtea grații deodată Prim-ministru, un tank de decorații Plus duce de Olmedo În șase luni Încât te întreb cine îl împinge Regina, hotărât Și regele bicisnic trăiește cam poveste Lângă mormântul primei și scumpei lui neveste Retras, bolnav și stă la escurial Regina face totul Așa e real. Regina guvernează iar pe ea o conduce Don Cezar Om, acesta ciudată viață duce Întâi el pe regină nu o vede nicăieri hmm. L-am urmărit într-una și n-o-l pândesc de ieri Ba-o și o colește da? Pe ce vrei, fac prin soare Pe urmă locuiește ca într-o închisoare Într-o căsăță lângă palatul lui Tormez Sinistră, întunecoasă hmm? Un cuib de huhurez La ușă cu doi necri înfiți ca o statuie de n-ar fi muți, săracii, cât ar putea să spune. Doi negri muți? Pe ceilalți, Valeți, i-a instalat aici, în locuința ce are la palat. E un mister. Și totuși. Mm. să știți, e un om cu fază. Dar face caz de cinste cu prea multă în fază. E protejat de domnul de Santa Cruz, var bun cu don Salust, și aproape de un an e în surghiun. Mm. Pe vremea acest, don Cezar, ceiază tot puternic, era tot ce există sub soare mai nevernic bătrânind nebunul se face om cu minte Și fetele de stradă devin cu vârsta sfinte E totuși om integru Obilia, ești candid, cum crezi în probitatea acestui individ mm. ce mai prudenți, prieteni? Mm. Bunicul meu, om dornic de multă învățătură, spunea scurt, lămurit, să-l muști pe rege dar să-l săruți pe favorit. <gri> ah, hai, domnilor, să trecem la treburile țării. Te-am mai rugat o și n-ai dat curs rugării. Numește-l pe nepotul meu, pretor. Te rog eu. Ne dar și eu te rugasem să-l pui pe vorul meu, Tom Melhior de Elva, judecător la Ebru. Ai devenit, Obilia, un ca un celebru. Abia-ți dotar în fata. Prea ești nesăturat. Șt, șt, șt, șt. nepotul va fi pretor și vărul magistrat. Domnilor, miniștri ai Castiliei, eu stărui să discutăm pe față venitul fiecăru. Căci unii au cucarul, iar alții n-au de ajuns. Deci, să curmăm odată acest grav neajuns. Veniturile țării sunt prea împrăștiate. E un dezastru public să facem deci dreptate. Ubiile are tutunul. Domnul de Priego percepe tot venitul din Mosc și Indigo. Camporeal înghite ca un titanozaur impozitul pe sare, pe chihlimbar, pe aur, plus alte zeci de biruri și plus etc. O munta zgovă bine și nu te supăra. Din noi toți la oaltă ai partea cea mai mare. Venitul de la porturi, plus dijma de la mare, plus darea pe arsenic, pe cărțile de joc, amenzi numărate și multe la un loc, un bir pe plumb, aramă, prea multe la eu nu am nimica. Să-mi dați ceva și mie. Auz! auzi, auzi poiul, domnind ca un calif, cu o în maior ca coarda în Tenerife pe insulele toate a doua mari, te dracu! Și totuși toată ziua se tânguie, săracu! Nu am nimic! Ai negri! Îi dau! <laughs> a, tot eu sunt cel mai șublet să-mi da ceva pădură mie indicoul și-ți cedeți tof negri! Ei hey, bravo! o bună! Miniștrii mei integri! no Vetnici, onorabili și mândri, demnitari, v-ați transformat cu toții în bandă de telhașa. Ai e cum nu vi Bați rușine! M ați ales și ora când Spania se neacă în văzul tuturora. Deci, asta e grija voastră de trebii lopștești, să-ți umpli buzunarul, să te căpătuiești. Suntem în plin dezastru! Și, fără să vă pese, dați buzna și pe bruma ce ne mai răbăsese. Acest popor de vază și de străbuni măreți, a căror umbre sfinte ne văd de pe pereți în agonie, era de glorii se termină dramatic ca și leul ce moare de verbină. Ce faci tu, caror Quintul? Tu, împărat măreți pe aceste vremi deja furteroare și dispreț, de ce nu ieși din groapă să vezi și să te sperii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 superba ți moștenire, e scoasă la mezat, iar sceptul tău se vinde ca lucru vechi uzat. Atât pitici netrebnici din mantiaţi regală și au înclopit costume așa zise de gală, iar vulturul năvalnei care pe vrem plutea deasupra împărăţiei și care răspândea în lumea întreagă respect și strălucire, l-au pus acum să ia din fama lor tingire. Din partea mândoror, senioare, vă remit de misiile noastre. Păi bine le-am primit! o să obligaţi ca mâine. Eu mi-am și dat avizul, adică domnul Conte în Castilia, marchizul în țară Andaluză. Nu vreau să mă răzbun, dar cei ce nu se îndură soia pe drumul bun sunt liberi să-i urmeze. Mm, e un om ce nu se teme, o să ajungă mare. Să aibă numai vreme. Și să nu-și bage nasul porunde. Am un crez, în rișelie într-un Sau un olivarez. Un nou complot? Ce-i asta? Poftiți. Vă dau o citire. Se pregătește în taină o groasnică tire cu scopul să dispară un mare personaj. Scrisoare anonimă. Ce ziceți? Ce curaj! Dar voi vegea. Senore? Ce este? Dorește să vă vadă ambasadorul Franței. Dar cu. Oh, ce corvoadă! N-am vreme, ceri scuze. Vă pe excelență în salonul principal. N-am timp, e imposibil. Prea bine, excelență. Nu mai primesc pe nimeni azi în audiență. S-a înapoiat din Neuburg, don Ghiuritan. nu îl pot primi acum. Mm -hmm. Să-i spui că îmi pare rău și să poftească mâine la celălalt domiciliu. Noi o să avem de lucru. Vom ține un consiliu. Veniți deci peste o oră. Vă